viszhang Szép hazánk visszhangok dolgában sem áll az utolsó helyen. A természetjárók több tucatot tartanak számon. Leghíresebb a tihanyi, róla legendák és költői művek is szólnak. De még nála is érdekesebb a csalános Fülephegyi. Az utóbbi szóló legkorábbi följegyzés 1827-ből ered, amikor valaki talán egy vadásztársaság megtréfált tagja, a csalánosi erdészlakból átkiabált a Fülep hegy felé. – Ezt a hónapos retket kitette a cipőmbe? A tihanyi visszhang még fénykorában is csak tíz szótagot vert vissza, és ez tizennégy Azóta közel másfél évszázad múlt el. Sokan megfordultak a csalánosi erdészlak körül boldogszerelmesek, kóbor katonasökevények, gombaszedő lányok, a törvény elől menekülő bűnösök, üdülő vendégek. És mindenfélét oda kiabáltak a Fülephegynek. Példának okáért. Itt vagyunk ketten, Ferenc és Katalin. Vagy. Megdögleni se hagyják már az embert. Vagy pedig, Richter elemér, három kutya hat egér, voltak, akik káromkodtak, megint mások irgalomért fohászkodtak, vagy csak artikulátlanul fölkukorékoltak, mert a nagy erdőségekben az embernek kukorékolhatnékja lesz. A tihanyi visszhangot elrontották az építkezések, de a csalános Fülephegyi ma is kifogástalanul működik. Csak az a furcsa, hogy bárki jön és bármit kiabál, mindig ezt válaszolja. Ezt a hónapos retket kitette a cipőmbe. Mást nem tud mondani.